«Матимеш. «Ет, жалю, покисілю!» Чингачук наклав резолюцію. Тоді тицнюв зім'ятого папірця з цифрами хабара у попільницю, черкнув запальничкою. «Обидва тямили правила бізнесової поведінки. Тримай, твоя!» Душман простягнув ручку з цицькатою дівкою начальству. «Це Джеральдін». За скількись місяців по тому тиховодською вулицею зосереджено бігла собака. Українською собака мав бігти в чоловічому роді, але сказати біг на цю собачу молодицю з товстенськими боками і гребінцем, на уже смочків під червом, не примусить жодна граматика. Чорнява, жовтуватими підпаленими і білими шкарпетками жулька Дуже поспішала, у неї був свій клопіт, і він потужно гнав до мети. Гвалт, істерика, кінець світу. На вулицю вихопилася біла курка з плямою від зеленки на спині і голою червоною, як у Павіана, вилинялою гускою. Про Павіана Жулька не знала, але її сильне естетичне відчуття спонукало зверхньо обійти дурнувату курку що репетувала на весь куток про невдячну бабу Федору, яка не дала стара грипа гарно погрестися на щойно висіяному городі. «З таким гузном і з таким голосом траси діти під сортиром і кричати зайнято!» осудливо подумала Жулька, яка з деякого часу більше полюбляла, коли її називали Джульєтою. «Яка ж вона жулька, це ж красуня!» – задивилася у вівторок на тому тижні на жульку дачниця, яка забирала у баби Параски молоко. «Такий вишуканий аристократичний писок, такі крислаті породні вуха, справжня Джульєта!» Спогад був з приємних, бо дачниця хлюпнула молока з своєї трилітрової банки в жульчину люмінієву миску. І малі рексовичі, що позгортувалися тугими солодкими п'ястучками всередині жульки, до схочу надсмулилися молока, ще з правдивою жирністю. Баба Параска таку акцію не засудила, але не схвалила, бо пащі ще до ладу немає. Лиска доїться так собі, якраз ще й собаку молоком поїти. Вона беременна, їй треба, сказала добра хрещена, і ще раз долила спорожнілу миску з банки. Обважніла від молока Джульєта, вдячно засміялася до дачниці, приязно зморщила носа, засвічуючи наразі дружні білі їкла, і, рохкаючи від повноти почуттів, потупцяла за пришаб'етку, де розляглася на купі торішньої соломи під ще прохолодним весняним сонцем. Примітка. Ми запитали у баби Параски. Пришабетка, це сарайчик? Пришабетка, відповіла баба Параска, це пришабетка. Рексовичі потроху ворушилися і випиналися то тут, то там малими гулями на маманому череві. Джул'єта облизувала від вуха до вуха свій аристократичний писок, ворушила справді видатними за розмахом крислатими вухами, з приємністю розмірковувала. Джул'єта, це гарно. Джул'єта, це вишукано. Джул'єта, це те, чого вона варта. І ще б гарний нашийник та повідок, і була б зовсім клубною, тоді ніхто не наважився б закинути їй, що її татом був міністрів-жулік, у роду в якого всі були жульки, Дорогу їй перетнув місцевий авторитет Рекс, прозваний за пишну розкішну кудлатість. Кучмиком побачив покритку-жульку, зупинився, про всяк випадок потягнув носом за її хвацьким сирпоподібним, як турецький ятаган хвостом? Чи не обломиться йому ще раз, бо ніколи не втрачав снаги до польових досліджень з вітчизняного сексу?